Pentru hebben ruggencien van Sfințen Noștri Doamne Iseris Doamne, nostru de ne pe noi. Amin. in de Deoamne, in de numele Tatelui și a Fiului și a Sfântelui Duh. Iubițelor credincioși, tare te este să participe la o Sfântă Liturghie într-o biserică care este pictată. Atât de frumos încât spartă Sfinți și așa și este, cum Sfinții, zugrădiți pe peret, se înconjură și participă împreună la Dumnezeu ca slugă. Să știți că nu zadar s-a lăsat în biserică lucrul acesta. Este, dacă vreți, o comuniune între noi oamenii păcătoși de pe pământ și cu ceilalți oameni care sunt deja în ceruri. Este o comuniune împreună și o speranță dată nouă Că poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, și a efortului nostru, să ajungem și noi ca ei. Este minunat mai ales când această pictură respectă rândurile lăsate de simții părinți, ca noanele picturii bizantine. Și o să vedem și de ce. Iată, de exemplu, în Sfântul Altar, îmi pare rău că nu puteți vedea tot. În Sfântul altar este pictat în rândul de jos, sincer. Sfântul e o îngură de aur, sunt Vasile cel Mare, Grigore de Olov, Grigore de Niza și ceilalți sincere. Toți încojură, sunt amasă, stau înclinați și privesc spre o, un desen care este în centru, în cazul Bisericii noastre de aici, pe care este pictat pe un Sfânt Dis, Truncul Isus Hristos acoperează însă cu o framidă roșie, ceea ce semnifică jertfa Văbuitorului Iisus Hristos. Și bineînțeles, din respect, din evrazie pentru această jertfă, Sfinții sunt pictați cu capete redescoperite. Tocmai cum preoți a ați observat, stau la Sfânta Lepiezie. Și totuși, uitându-ne la acești erarți, doi dintre ei nu au capete descoperite unei stesunt cu Kiril, Bazeap Alexandri. iar ceilalalt este Sfântul Ierar Spiridon. De ce oare? De ce oare s-a lăsat în biserica ortodoxă ca în sfântul altar doar acești doi? Și în special Sfântul Ierar Spiridon să fie pictat cu capul de sub Oare Pare este o neînțelegere. Oare este un nerespect față de jertfa Mântuitorului care se jertfește pe Sfânta Masă? Sau semnifică, sau pictorii, sau canoanele picturii, vreau să ne arată altceva? Și atunci, bineînțeles că trebuie să alergăm să aflăm ce, sau ce lucru din viața Sfântului Ierar a făcut ca să rămână în conștiința Bisericii și imortalizată pe pereții bisericilor acest lucru. Și citim Viața Sfântului Rarge Păridoamn. Ați ascultat deja o parte la stran și cealaltă parte, vă rog, să o citiți acasă. Și veți vedea-mi printre multele minuni care s-au făcut, prin lucrurile din Viața Sfântului Rarge, ca un lait motiv, ca o linie directoare, un singur lucru, Că acest om a fost marca toată viața Lui de un lucru mare, și anume de smerență. Dacă vă aduceți aminte, sau dacă știți, filozofii din vechime și chiar până la mijlocul evului mediu, căutau cu un frigorare ceva. Unii căutau o baghetă magică, un lucru care se atingă de pietre și se transforme în aur. Alții căutau un lichid, o licoare pe care vândă omul să-i dea viață veștea. De și-au căutat și-au sformolit. Și putem spune chiar și în ziua de astăzi prin știință căutăm și luptăm pentru lucrul acesta. Vedeți domeniile de vârf în știință. Dar simți Părinți, Biserica, Călugării și Mirenii care au urmat Legii de Biserică au căutat o altă piață. Care ținți Părinți spuneau așa, cea mai frumoasă piață, cel mai frumos lucru pe care îl poate câștiga omul pe pământ, Este mântuirea. Și această mântuire trebuie să aibă la bază mărimea. Ei, Sfântul Iar Spiridon, a excelat în acest lucru. Deci, toți sunt pe angură de aur, sunt obligore de Nisa, sunt obligore pe oră, sunt vasile cel mare, toți oameni smeriți care le știți viața. Ei bine, iată, Sfântul Spiridon, prin reprezentarea sa, arată că El a excelat în lucrul acesta în Și de aceea este pictat cu capul acoperit, lăsat de Duhul Sfânt Sfinților Părinți lucrul acesta, ca să fie pictat cu capul acoperit. Și vedeți că ceea ce are pe cap nu este o mitră obișnuită de atereuri, care, știți prea bine, este împodobită cu multe lucruri frumoase strălucitoare. Tocmai se arate luna de spina, a dureri durerile sale că ele au izborât bogăție pentru noi oameni. Ei, acest Sfânt are pe cap o mitră care este făcută din papură. Și iată ce s-a întâmplat. Sfântul era sfidonatăit în vremea împăratului Constantin cel Mare, de secolul IV era noastră și l-a prins și pe fiul său, împăratul Constantin cel Mare. Acest Constanțe a căzut într-o boală grea și se ruga la Dumnezeu să-i dea vindecare bolii sale. Doamne, dă să mă vindec de boala aceasta! Știa credința de la, mama, de la bunica ta, de la tatăl său mai târziu, Constantin, care deja prinsesea are pe în Imperiul Imperiu Roman de atunci. Și Dumnezeu i-a dat un vis în care a arătat doi alți și a spus, acești doi te pot vindeca pe tine. Bineînțeles că împăratul, sculându-se, având această speranță, a dat poruncă în Constantinopol, se aducă sperând pe episcop să-i recunoască care dintre ei sunt cei din vis, și poate să-l vindece. Au venit cu mare mari episcopi ai Constantinopolului, nu a regătut pe nimeni. A trimis în regiunea din prejurul Constantinopolului, a venit pe rând, tot nu a dat de cei din Visul Său, a trimis poruncă în întreg imperiu și era deja deznădăjuit Împăratul când vedea că nu este nimeni care să vină să-L vindice, care să se semene cu cei, din visul, cu cei din Visul Său, până când vestea a ajuns pe parte, în insula Cipru, l-a trimit unde era, era al acestei cități, era făscuridă. Auzind aceasta și ascultând de a împăratului, a venit Sfântul Spiridon la Constantinopol cu multă osteneală și tare, a intrat și a vrut să intre în palatul regale. Atunci când paznicul l-a văzut, s-a dus la el și a dat o palmă. De ce a făcut lucrul acesta? Fiindcă la el venise un om care era îmbrăcat smerit, care avea pe cap o, un acoperământ de papură și avea în mână un toiac de finit. Și l a luat pe acesta, cine ești tu, ce cauți tu aici, nu ai voie să calci în împărățești, ieși afară. Și a dat o palmă. Atunci sunt era spiridon și a întors și celălalt obrani. Și întorcându-se, i-a văzut un mic vas la gât pe care purtau arhierei cu ulei de la Ierusalim, de la Sfânta Cluce, de la candele care ardeau la Sfânta Cluce și și-a dat seama că Iisus era, a căzut în genunchi și și-a cerut iertare. Și Sfântul Spiridon l-a iertat și a fost dus la împărat. Când a intrat la împărat și a uitat împăratul la el, atunci a spus, tu ești cel din visul meu. Și cel de lângă Sfântul Spiridon era ucenicul care încă, nu era arhiereu. Și acesta a fost în visul, meu, în visul meu, voi sunteți cei doi care puteți să mă lindătate. Și atunci sunt era și atunci mâinile pe capăl Împăratului, s-a rugat la Dumnezeu fervinte și de atunci Împăratul s-a ridicat. Puteam și mă gândeam, au venit mari ierac cetăților, au venit mitropolii, au venit arhierei îmbrăcați în podoabele lor, nimeni nu era din în Împăratului și asta a venit acest simplu episcop Sunt eraștul lui care, datorită credinței și smereniei zborâte din credinție l-a vindecat pe acest împărat. Și a rămas strict în istorie și a rămas o, împăratul cu o mare evoc și recunoștință față de acest sfânt. Smerenie. Pe altă acea scumpă căutată de oameni înțelepți, oameni care au înțeles ce este viața, au înțeles unde duce ea și își dau seama că trebuie să urmeze o casă. Să știți, subiților, că e din că atunci când mărturisești un om, primele lucruri sau cele mai mari păcate nu sunt cele trupești, pentru care mulți oameni de rușine te le spună și se ascund, se îndoieze în ei. Cele mai mari păcate sunt păcatele care duc la ceartă, la neînțelegere, la ură. Dacă ești curvat, dacă ești bețiv, sau alte păcate de genul acesta trupești la acum, poți să aduci darul tău la Sfântul Altar, omennicul sau rispurile sau lumânările sau ceara sau uleiul de lemn. Dar dacă te-ai certat cu cineva, spune Sfânta Scriptură să nu primești cu preote darul acesta adus la Sfântul Altar până nu te împată cu Cel care te-a și Ești obligat să spun cu acesta oamenilor, tu te cereți iertare, chiar dacă nu ești vinovat, de la cel care te-ai certat. Și vă spun, mai ușor este să-l ceri pentru un păcat, decât vii sau de vestiri sau altceva, decât să-i ceri după acesta. Și nu numai e, dumneavoastră, și noi și este același lucru dăm. Este atât de greu, este foarte greu să-ți eu la acesta tău și să te smerești. Să consideri că, Chiar dacă nu ai avut dreptate într un dispută, că poate pentru alte păcate plăsești pentru acesta și să-ți merești, să duci să-ți retare. Este o luptă grea la început, adevărat. O luptă cu conștiința ta, cu mândria din tine. Dar dacă în ce șansă, în ce șimâine, el la un moment dat, cu ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, devine fire, cum a avut și a devenit un Răspunsul de Și atunci, din fire, nu mai ești inclinat spre a te certa. Nu mai ești inclinat spre a te porni spre răzbunare, ci ești inclinat mai mult spre a te porniți spre iertare. Și cu celelalte lucruri, și cu celelalte păcate, la fel se întâmplă. Lupți ani, reușești sau nu reușești, mai lupți mâine, încă o zi, încet, încet, începe să devină firea ta. Și atunci, firea omenească, aceasta omului, cu Harul Dumnezeu, cu Sfântului Duh, cu În efortul domnicești, posturi și cele lanțe arme pe care le cunoaște, devine fire în a face acestei virtuți. Și când devine fire, deja se apropie de exemplul nostru Mântuitorul Iisus Hristos. Deja poartă de să se apropie de îndumnezeierii care este soră, sau de fapt este aproape de mântuire, care va veni pe moarte, este un pas spre simțenie. Sunt irașii, don, a avut această fiere. El, din firea sa, la un moment dat, să-și încline capul. Ați văzut cum sujitorul s-a dus la el și la pălui, deși era pur și simplu să primească pe toți alții din Imperiu. Și putea să-i spună, de la început că sunt și am dreptul să-i implant pe rați. Dar el și-a întors celălalt și Și-a primit și în jurele pe care le-a dat garzianul de la ușa, ușa palatului avea această piață care este smerim. Să știți că și noi călugări și dumneavoastră trebuie și cred că vă scălbiți, ne luptăm și încercăm din greu să câștigăm acest lucru. Cât de ușor este să poți să ierti cuiva, să poți să nu mai pui la suflet toți jignirile pe care poate a făcut-o cineva văit sau nevoie. să poți să, să treci peste toate lucrurile care vin asupra ta, să te despringi de pe pământ pur și simplu. Cu adevărat, poate să vă dea cineva o baghetă magică să transformați toate pietrele în aur sau băuturile în licor care să vă lungească viața, mult mai scumpă și mult mai deprinte pe lucrul acesta. Și mai mult decât atât, dacă celelalte două căutate de filozofii antici, continuate de ceilalți din era noastră și astăzi, în știință, în epoca modernă, contemporană, sunt niște chimere, cu adevărat, această piatră care este smerenia, este o realitate. Și veți întreba, arată-mi, Părinte, cine este? Uitați, Sunt Sfântul Ierajul Și Dumnezeu. Și cei la Sfinți, căutați care ajungi la mare smerenie și la mare iertare față de cei din jur și dragoste față de oameni, bineînțeles, din Dumnezeu. Oamenii față în chip al Dumnezeu. Și să vedeți cât de mult iubește Dumnezeu acest lucru și oamenii smeriți, nu numai ei așează cu capul acoperit în Sfântul Altar, parcă trecând peste legile, să zicem, bisericești ale picturii. Iată ce s-a întâmplat și ați ascultat un pic începutul la tazane, la Sinodul I de la Miceea, pe columpat. Știți prea bine că până la Sinodul I, biserica încă nu avea niște linii directoare, niște lucruri care să o așeze după o, o cale dreaptă. Era în formare, venise perioada cea mai grea a muceniciei, perioada din sânge, de sânge până la împăratul Constantin. Și odată cu această a apărut și Marlui Elidii, știți, ce a păsutat, că una din cele mai mari Elidii a fost aceasta lui Arie. Cine era Arie? Era un preot foarte învățat, un mucenic, se spune al lui Origen, care era considerat cel mai mare învățat al timpului de atunci. Se spune că Origen știa toată Sfânta Scriptură pe de rost, împreună cu Didin celor și cu încă câteva persoane din istoria puterice. Acesta a fost ucenic și crescut la școala lui Origen. Avea o minte ascuțită, avea inteligență, dar nu înțelepciune. Avea cunoștințe de toate lucrurile de atunci. Și a venit la Sinod spunând că există o ierarhie în Sfânta că Tatăl este mai mare ca Sfânt. Și au început discuțiile Sfântului Sinod, adunat din Constantin în Și au venit episcop, Era <coughs> învățat pe și mireni care au participat la acest sinod pentru a arăta adevărul din biserică. Și printre ei era și Sfântul, era Sfântul, un om smirit, un om care înainte de a ajunge episcop și chiar și în timpul episcopatului său, el era păstor, crescător de oi, cioban. Căsătorit a fost, morindu i soția, atunci a fost ales pentru viața sa frumoasă, pentru smerenia sa cea mare, Episcopul Cetăție, primitru un nemiciu. Și a venit și acesta, în unle scrieri, care sunt mai rare, se spune că ceilalți episcop se uitau la el cu mândrie și cu distanță. Ce caută și omul acesta? El era în aceeași haină, spune că, ce caută omul acesta între noi? Acesta care nu știa nu are bani, n-are nicio ban, a venit și el între noi. Și au început discuțiile la Sfânta Treimei despre Sfânta treime cea mai grea doamnă, cea mai grea învățătură din biserică. Și au discutat, au discutat, au trecut lunile, au studiat Sfânta Scriptură ce a adunat acolo. Și Aria avea lângă el un cernic de-al său care era un mare filozof. Și la un moment dat discuțiile au ajuns într-un punct în care era cât de cât, cât de cel să cedeți de partea lui Aria. Era o mare perică. Să știți, nu mai aveau ceilalți, discote, care v-aduc eu sa ce să mai facă, ce argumente să mai aduc. Ei bine, în momentul acela, și v-am vedea reprezentat și acesta în lucru, s-a ridicat Suntul, sunt, sunt, Dumnezeu i-a dat să vină la Sinod cu o cărămidă în lung. Nu avea cuvintele, nu avea filozofia antică cu expresii de sale de finețe ca să exprime dogma Sfântei Trăimii. Deci, sunt Vasile mai târziu, sunt oameni rădeau, la mama în face și ceilalți. Dar avea această cărămidă în mână și avea piața de care v-am vorbit, Elena. Și s-a ridicat în fața și în nodul și a spus: Dacă între Tatăl și Fiul există vreo diferență, dacă între Fiul și Duhul Sfânt există o ierarhie, atunci înseamnă că această cărămidă nu mai este cărămidă. Și vom vedea că așa cum trei elemente alcătuiesc, așa este și Dumnezeu. Și-a luat căramida și din gândit și s-a ridicat din ea o placără de pe cer, s a scurs din în și a rămas în gândire. Și a spus tocmai cum toate aceste elemente alcătuiesc spună așa este și cu învățătura de Dumnezeu. Și nu mai faceți diferențe între Tatăl și Fiul. Și dacă ați fost atent la Evanghelia a doua de astăzi, de aceea simții părinți au pus Evanghelia de astăzi, ca să sublineze lucruri din viața Sfinților sau Sfințului Serbat, sau apragnicului, spune acolo că cel ce nu cinstește pe Fiul nu cinstește pe tată, care l-au trimis. Aveau și ei la Sinozul I aceste cuvinte, că era deja scrisă Evanghelia. Cefântul Spiridon, prin această minune făcută de Dumnezeu prin El, a făcut ca să înține balanța preadevăr spre cei care învățau adevărul despre Domnul al Sfântului Evrezii. Și de atunci, într adevăr, știți de bine, au rămas primele învățături ale Bisericii Ortodoxe, învățături adevărate despre Sfânta Trâns. Printr-un om smerit, printr-un păstor, printr-un om simplu, nu printr-un mare învățat, nu printr-un mare filozof, nu printr-un mare estefician sau altceva, printr-un om smerit, Sfântul era lui Doamne. Iubiților cădincioși, de ce este mare acest erar Și să știți, mai buni sunt zilele de astăzi. Fiindcă ceea ce se întâmplă astăzi este un lucru tare greu și subtil. Dacă ați observat, dumneavoastră, tot ce se întâmplă la toate nivelurile societății, te împing pe un lucru, mândria. mândrie care duce la omul Dumnezeu este ceea ce s-a întâmplat cu Adam în Rai. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în Rai cu Adam și Eva. Și simțiți Părinți, citindu-i, veți vedea, unii spun că acel ceea ce s-a întâmplat în Rai arată lăcomia. Că s-a dus Adam să mănânce din mărul oprit. Alții spun neascultarea, care este păcat mare. Și eu scriu <coughs> în sensul acesta. Dar marea majoritate a Sfinților Părinți și adunându-i pe toți și citindu-i pe toți și trăgând i o concluzie, spun așa, că de fapt din acel măr, din acel fruct al pomului din rai, se arată de fapt toate păcatele și cel mai mare dintre ele mândrie. Căci diavolul, după ce a spus Evei, să mănânce din pom, din pomul oprit, i-a spus, să veți deveni și voi ca Dumnezeu. De deveni Dumnezeu, adică omul să devină Dumnezeu fără harul lui Dumnezeu, ci din voința sa. Și acest lucru în ziua de se întâmplă și parcă cineva din spate îl tot împinge în fața noastră. Vedeți? De exemplu, omul de știință îi alimentează ca să ajungă cât mai cunoscut, cât mai mari, cât mai savant, și sunt oameni inteligenți, să știți, care de multe ori își dau seama de lucrul acesta dar ceilalți oameni cad în plasă aceasta. puneau unele reproameni, eu să stau acasă pentru femei, eu să gătesc, eu să fac curaj sau alte lucruri, nu se poate așa fac, fac mașinăriile eu trebuie să mă pun, trebuie să fac alte lucruri, nu mai sunt un om de așa ceva. La fel și pe copii împingeți pe această concurență alimentată din mândrie. Și atunci oamenii încep Devină sau vor să devină oameni Dumnezeu. Și de aceea prind foarte ușor fel de fel de idei filozofice sau religioase care tocmai alimentează lucrul acesta. Și una din ele este descrisă de marile sisteme religioase care vin din Asia, budismul, hinduismul, care tocmai lucrul acesta fac. să facă pe, Dumnezeu, pe om Dumnezeu fără a participa harului. Fără a pune o bază o crămită în De Spirit din Sfântul Ortodoxă. În Dumnezerea omului din Fiul Său Iisus Hristos. Este mare pericolă, unul din mari pericoluri ale zilor de alții. Această mândrie pe care noi săbește în noi, societatea și cei din jurul nostru. Mândrie care ne desparte din ce, în ce mai plaats de Dumnezeu, în loc să revenim plecăm din ce în ce mai departe De aceea Sfântul Iorat rămâne și astăzi în mijlocul nostru cu Tatăl Sfântul Altar, participând cu noi la Sfântul Altargie, un exemplu care ne trage înapoi arătându-ne adevărantele valor ale omenirii lăsate de Dumnezeu. Spune tot în viața Sfântul Iorat că a mers undeva chemat de oameni să facă rugăciune că nu mai ploa mai mare fiecare. Și ajungând obosit acolo, a spus diaconului să citească o rugăciune și să cânte. Și diaconul a început să citească rugăciune și să citească, și să citească să cânte cu triluri și foarte frumos, să zicem. Fiindcă era lumea adunată și vreau să-l asculte, să-l vadă. Și atunci când era sfârșit, Domnul a certat pentru locul acesta, am a spus să citești o rugăciune scurtă și tu ai lungit rugăciunea care să te audă oamenii atunci l-a certat și a spus să muțești pentru lucrul acesta și, într-adevăr, nu a mai putut vorbi și a căsut în genunchi la el și a spus să-l ierte, pe Era fi a cetit rugăciunea de ertare la etat, dar a rămas gând avut vorbirea. Ca să nu pățesc și eu așa tare, dar închei aici aceste curte pe dintre, fiindcă să poți vorbi despre smerire între soare, dacă nu ai destul de greu. Vă vorbește de rău din viața ta, pe care vă rog din Suflet să o citiți. Spunea părintele în serafim, vorbind aseară despre Sfântul Spiridon. Și că, părinte, minunile din viața Sfântului Spiridon sunt extraordinare și par fantastice de multe ori. Par ieșite din comun. Una din minuni, vă aduceți aminte, când venea la Sfântul de la Liceea, cu un car la și unul negru, s-au oprit la Wuhan Și alienii, ca să-l oprească pe acest oraș, știindu-i viața, Iată a tăiat capetele la cai. Când a sculat, a sculat dimineața Sfântul era și a spus să pregătească au venit cei la sfârșitori și au spus Părinte, caii sunt omorâți, ca să-i se să-i vinerea la Sinod. Sunt era, a luat capetele și le puneți la cai. -apoi. Și l-au pus la cai, a binecuvântat și a plecat mai departe. Când ajuns la Sinod, cei care l-au întâmpinat, au observat că un cale era cu trupul și capul negru și celălalt inder. Și-au dat seama de ce comoro aveau, dar puțin, ce comoară aveau între ei. Par fantastice lucrurile acestea, dar nu sunt fantasticile minuni Cea mai mare minune este smerenia pe care au avut-o Sfântul Ieratului Ion. Și credința, merenia izolată din credință față de Isus Hristos, Dumnezeul nostru, care îl spune slavă în vecii vecilor.